csontvázzal egyre több baj van. Viszont Teobald rosszul érzi magát hálótása mellett, tehát helyesebb, ha megver egy kínait. Térjünk vissza dr. Hope Miltiádez ámuló szemei elé. Ezek az ámuló szemeke pillanatban nem ránk merednek ugyan, hanem a szerencsétlen fúcsú holt testére. Mi azonban ne törődjünk azzal, hogy az események hatása alatt észre sem vesznek bennünket. Ne forduljunk meg sértődötten, és ne hagyjuk ott az izgalmas események színhelyét. Mert ha ezt tennénk, akkor pillanatokon belül úgy összezavarnánk az egész komplikált históriát, hogy részint író, részint olvasó legyen a talpán, aki kimászik belőle egy hamar. Mikor az öreg professzor az események és a rettenetes látvány hatása alatt elájult klient magához térítette, villogó szemmel fordult Diamond Octave felé. Maga minden genzterek szégyen foltja, mi csinált már megint? Diamond doktáv izgalmas pályafutása folyamán sok mindent látott már, többek között holtesteket is. Rá tehát nem volt ilyen hatással a dolog. A látvány azonban minden esetre felkavarta annyira, hogy halk meglepődést és hangos káromkodást eredményezzen nála. Nem értem. Utolsó fix fizetéses szes legyen belőlem, ha értem. Komolyan mondom, az ördög játszik velünk, hiszen ez már botrány, ami sorozatosan történik. És pont velem a világ legérzékenyebb lelkű genyszerével történjen ilyesmi. Maga a világ legügyetlenebb genysztere. Az érzékenykedést hagyjuk, figyelmeztetem, Ha megint sírni, mert felcsatolom a második keresztes hadjáratból származó és végiségeim díszét képező tarajos részsarkantyúmat is azzal gázolok a gyomrába. Kérem, ne tessék velem rosszul bánni. Én a nagy ne tanítványa voltam. Szerintem a nagy alkapóne ezért töltött hosszú éveket keserű rapságba Alcatraz szigetén. És rapságát csak az a tudat hitette, hogy maga nincs vele. Kérem, én Liam kisasszonyra hivatkozom, Kérdezze meg tőle, hogy látta-e a csontvázat? Láttam, szólalt meg gyenge hangon Liam. És azt is látta, ugye, hogy ebbe a pokrózba csavarták és a szekrénybe tették? Láttam. – Na, ugye? Hát akkor miért okol engem? Én vagyok a legszerencsétlenebb gengszter a világon. <gül> – Én vagyok. – Ne bögjön már megint. – De nekem bőgni kell, mert rosszul bánnak velem. <gül> Nagyon érzékeny a lelkem. – És lágy az agya. – Ne szígyjon. Hát tehetek ér róla. – Jól van. Nem szídom már, csak hagyja ebbe ezt a sivalkodást. Komolyan mondom, hogy egy öreg öregasszonyja kellemesebb együttműködni, mint magával. Léán közben feltápászkodott a diványról, ahova a professzor előzőleg fektette. Remegő lábakkal előre jött. Kérem, takarják le, nem tudom nézni. És csak ugyan ne a szegényt, erről igazán nem tehet. Na, ugye, hogy nem tehetek róla. Hóla, mondta sírva. Ne sírjon, nem bántja senki. Förtelmes dolog, amikor egy rabló folyton sír. Ilyet még nem is láttam. De az is förtelmes dolog, amikor egy rablóval folyton ilyesmik történnek. Adjanak egy gépfegyvert, és szétlövöm az egész lebújt, de ez a csontváz dolog az idegeimre megy már. Na jó, most ne veszekedjünk ezen, mondta a Professzor Professzorú, csillapodjon le. Próbáljuk logikusan végig gondolni, mi történt itt. Tessék mondta a tanár sértődötten, is leült. Maga ami hivatalos detektívünk, Miss Grant. Magyarázza meg az érthetetlen históriát. A história szerintem nem is oly érthetetlen. Én csak a látvány rettenetessége miatt gyengültem el. De szégyellem is. A magyarázatot azonban már az első pillanatban megtaláltam. Természetesen csak nagy vonalakban. Hát halljuk. Nagyon egyszerű. Valaki megölte ezt a fucsú nevű tolvajt. Ez a valaki el akarja rejteni a holtestet, amely indokoltan, vagy véletlenül, de éppen Sir Cecil szobájában volt. Természetesen a szekrény volt az egyetlen hely, ahová elrejthette. Kinyitotta a szekrényt, és ott látta ezt a szőnyek köteget. Az is lehet, hogy nem is tudta, mi van a szőnyekben. Kinyitotta, és megtalálta benne a csontvázat. A csontvázat kivette, és helyébe tette a hullát visszacsavarta és betette a szekrénybe. Ez csak egyszerű. Diamond is a professzor összenézett. Hát, esze az van, mondta elismerő hangon a tanár. De mennyire van, felelte a genster és lelkesedésében még a sírásról is megfeledkezett. Még szerencse, hogy ez a hölgy nem Amerikába teljesít detektív szolgálatokat a híres jemenek között. A gensterek az életük felét fegyházba tölthetnék. – Na, szép-szép! – állapította meg a professzor. – De hátra van akkor még a másik kérdés. Hol van a csontváz? – Nem vitás – felelte Lian – hogy a csontvázat a gyilkos magával vitte. – Tehát a csontváz az ellenfeleink kezén veszett el ismét? – Azt nem mondtam. Lehetséges, hogy a gyilkosnak semmi köze nincs a csontváz históriához. Azért mondtam, hogy valószínűleg elvitte, mert mi más tehetett volna vele egyebet? Ha kint hagyja a szobába, akkor azonnal felfedezték volna holttestet. Hogy így is azonnal felfedeztük, ez az ő bal szerencséje. Minden esetre azt ajánlom, hogy most se csapjunk lármát, hanem egyelőre próbáljunk valami házi nyomozást folytatni. Ezt a holtestet akármennyire is rettenetesen hangzik, most szépen elhelyezzük itt a díványon, mégpedig úgy, hogy Diamond Octave először visszacsavarja a szőnyekbe. Aztán lemegyünk és megállapítjuk, hogy az érdekelt felek közül az étteremben. Aki lent van, az egyelőre valószínűleg lent is marad, tehát átkutathatjuk a szobáját. Így részint valami nyomhoz juthatunk, részint esetleg meg is találhatjuk a csontvázat. – Ez a legkóborlóbb természetű csontváz, akit valaha láttam – sóhajtott Diamond oktáv és visszacsavart a hullát a szőnyekbe. A köteget azután elhelyezték a díványon és magára hagyták. Amit egyébként nagyon rosszul tettek, mert mikor 25 perccel később visszatértek, legnagyobb meglepetésükre megállapíthatták, hogy ebben a szállodában nem csak kóborló csontvázak, hanem kóborló hullák is vannak. Fúcsú holt este a kulcsal bezárt szobából, szőnyegestől együtt érthetetlen módon és nyomtalanul eltűnt. Ha a sorrendet meg akarjuk tartani, akkor surrannjuk be Mr. Amateus szobájába néhány pillanatra, és nézzük meg, hogyan viselkedik abból az alkalomból, hogy Zakariás, a csontváz immáron másodszor esik a nyaka közé. Méghozzá minden előzetes bejelentés nélkül. – Azt a keserves! – csikorgatta a fogát Mr. Amateusz, és dühösen nézett az ilyetten felé siető csifenre. – Valami átok van rajtam ezzel a csontvázzal és mindig az én nyakamat válasz a pihenőhelynek. – Ez érthetetlen? – dadogta Csífen. – Először annak a ször a kajütjébe esett rám, mikor a terveket kerestem, hiszen emlékszel, de rendben van, azt még megértem. Ám az, hogy az én lényembe hogy kerülhet, ez már kísérteties. Csífen a vállát vonogatta. – Különös? – morogta. – Nagyon különös. Patkány legyek, ha értem. Patkány vagy is, mérgelődött Mr. Amathemus. Buta, sárga patkány, aki még mindig nem értett, hogy miféle játék folyik itt. Nem veszed észre, hogy ez üzenet? Üzenet? Miféle üzenet? Sőt, kihívás. Ez a Cecil Baldwin sokkal nagyobb csirkefogó, mint amilyennek gondoltam. Elhiheted nekem, hogy ez tudja, mibe sántikálunk és röhög rajtunk. Ez tudja, hogy a hajón áttutattam a kajüttjét. Biztosra veszi, hogy a kutatás közben felfedeztem a csontvázat is. Most merőgúnyolodásból nyolodásból átküdte, vagy áthozta nekem, Hogy megmutassa, mennyire nem fél tőle. Hát vett tudomásul, hogy én ennek a csibésznek most a szeme közé nézek. Gyors, ideges mozdulatokkal magára kapkodta a smokingját, kirohant a szobából, és úgy bevágta az ajtót, hogy csak úgy durran. Valósággal futott lefelé a lépcsőn, amit egyébként meglehetősen rosszul tett. Mert ha nem siet annyira, megállapíthatta volna, hogy inasa és munkatársa csífen kihozza a csontvázat a szobából, óvatosan körülnéz a néptelen folyosón, és eltűnik vele valamelyik ajtó mögött. És azt is láthatta volna, hogy néhány perccel később tovább súran a folyosón, és a szobaszámokat nézegetve óvatosan benyit az egyik ajtón. A fentieket követő negyedórába történt, hogy a csúnya véget ért, fúcsú holtestek kikötött Kamel herceg karjai között. A herceg és Swift kapitány meglepetése csak rövid ideig tartott. Természetesen az utóbbi tért először magához, mint olyan ember, aki keresztül ment már sok mindenen, és nem vijed meg egy könnyen. Így csúnya büntény történt, kegyelmes uram, mondta. Vélek, hogy ez már olyan dolog, amit más irányú érdekeink ellenére se szabad eltitkolnunk. Azt hiszem, helyes volna, ha értesítenénk a rendőrséget. Meggondolandó, felelte a herceg. Ön szerint céljaink szentesítik az ilyen eszközöket? Útjába álltunk az igazságszolgáltatásnak? Nem, não, não, mondta Kemüel herceg. De csínyán kell bánni ezzel a dologgal. Azt hiszem, leghelyesebb lesz, ha én magam megyek el rendőrségre, és személyesen beszélek a rendőrfőnökkel. Akkor talán elérhetem, hogy a nyomozásal legnagyobb titokba folytassák le, anélkül, hogy mi belekeveredjünk. Magának most az lesz a dolga, kapitány, hogy a holttestre vigyázzon, mert könnyen lehet. Ebben a pillanatban a sötétségbe borult a szoba. Valaki elvontotta a villanyt. Valaki feldöntött egy széket. Kamil herceg arrafelé ugrott, ahonnan a feldölt szék zaját hallották, és ők lével vakon a levegőbe sújtott. Ugyanakkor a kapitány hosszú lépést tett a villanykapcsoló felé, de egy lába a lábába, és elgáncsolta. Azonnal elkapott egy kart, és nagyot csavart rajta, de kemény ellenárásra talált, és rémülten felismerte a herceg hangját. – A káromat csavarott -eg, az ember? Nesze! – Bocsánat, herceg, én vagyok az! – mondta a kapitány. Elengedte a herceg karját, és sikerült eltapogatóznia a villanykapcsolóig. Néhány másodperccel később ismét fény árasztotta el a szobát, és ott álltak kécosan és lihegve egymással szembe. A jelenet minden titokzatossága mellett is olyan komikus volt, hogy mindketten elnevették magukat. Az minden esetre látták, hogy a szobába már csak ketten tartózkodnak. A támadó eltűnt, és vele együtt természetesen a holttest is. Teobáld, a világ legszentelenebb inasa, ivott néhány kortyot gazdája viszkijéből, kibontott egy méregdrága és méregerő szivalt, a méregdrágaságot jellemző celofán burkolatból, rágyújtott, és fütyörészve vetkőzni kezdett. Pokolia jól érezte magát. pompásan vacsorázott. Elveihez illően megfelelően szentelen volt szősze szemben. A mai este folyamán sikerült elérnie, hogy gazdája kétszer felmondjon, és mindkétszer visszavonja a felmondást. A viski pompás volt, a szivar, amelyet egyenesen sző Szeszil számára gyártanak egy Alexandriai gyárba, nagyszerűen szelelt, és így Teobált igen jókedvűen és igen elégedetten megállapíthatta, hogy szép az élet. Kabátját és mellényét Bohém nem törődömséggel egy székre hajította. A mellény lesúszott a székről, és néhány kisebb pénzdarab kigurult belőle, de Teobát sokkal jobban érezte magát sem, hogy ne tért volna könnyen napirendre a dolog fölött, és megkimélte magát attól a kényelmetlenségtől, hogy lehajoljon a mellényéért, és összeszedje a szét pénzderabokat. pénzdarabokat. Fölöltötte pizsamáját, amelyet csak némi írói jó indulattal nevezhetünk az övének, mert tegnap még szőr Cecil fehér neműi között foglalt helyett. Ki egy könyvet, felgyújtotta az ijjelé szegrény lámpáját, eloltotta a nagy villany, aztán az ágyához sétált, és lefeküdt. És a következő pillanatban szivarját elhajítva, vad üvöltéssel és talpra. Ami egyébként nagyon érthető volt, mert a mélyen tisztelt olvasóközönség közül valószínűleg mindenki hasonló módon üvöltene, ha észrevenné, hogy az ágyában egy holtest fekszik. És Teobáld ágyában valóban egy holttest feküdt. Mi tudjuk, hogy az illető a szegény néhai fucsú holtteste. Teobád azonban nem tudta. Teobár csak azt érezte, hogy az egész testébe borzon, mert a holttest, ahogy megérintette, hideg és nyírkos tapintású. Kétségtelen, hogy mindenki más zavarodottan kapkodott volna, tovább üvöltött volna, vagy fellármázta volna az egész hotelt. Teobád azonban nem csak szemtelen volt, hanem igen eszes ember is. E két tulajdonság többnyire együtt jár. Szentelenség nélkül lehet valaki eszes, de ész nélkül csak igen ritkán lehet szemtelen. Teóba tehát azt tette, ami ilyen esetben igen helyén való. Villámgyorsan felhajtott egy igen hosszú korcsot, szó szóval viszkijéből, és ettől lecsillapodott némiképp. Aztán megkereste az eldobott szivart, amely nagy lyukat égetett a szőnyegem, de nem aludt el. Szippantott belőle néhányat, és így lecsillapította a felzaklatott idegeit. Ezek után erősen szemügyre vette a holttestet. elismerően bólogatva vette tudomásul az alapos munkát, majd egy céket a szoba közepére, lehetőleg messzire az ágytól. Tenyerébe hajtotta az állát, és gondolkodni kezdett. Egészen biztosan tudta, hogy azt az embert, akinek a hullája itt fekszik az ágyában, már látta valahol. Nem is olyan régen. Egészen biztos, hogy ma este. Mégpedig gazdája szobájának közelébe. Most már határozottan emlékezett rá, hogy ez az ember egy igen rossz harcú veszekedett. És a rossz harcú nem volt más, mint a második emeleten lakó Mr. Amateusz Inasa. – Hogy is hívják? Igen. – Igen, igen. – Csífen. Elégedetten felemelkedett a székéről, pizsamakabátja zsebébe dugta a kezét, felalá sétált és Chiefen Csífennel veszekedett, ez biztos. Azt hiszem, nincs az a detektív a világon, aki az ilyen esetben ne gondolna arra, amire én. Jökosság esetén mindig az a gyanús, akinek valami nézeteltérése volt az áldozattal. Azt hiszem, leghelyesebb lesz, ha ez irányba néhány indiszkrét kérdést intézek Csífenhez. Teobárdnak mindig éles elvi kifogása volt az ellen, ha az előkelő vendégek inasai a hotel magasabb emeletén és legelhagyatottabb folyosóján lévő szobákban laknak. Igazságtalannak tartotta ezt az elkülönítést. Most történt először, hogy tiszta szívvel örült ennek a ténynek. Mint ebben a csontvázügyben szereplő valamennyi egyén, most ő is ragaszkodott ahhoz, hogy a lehető legkisebb feltűnést keltve intézzel ügyét. Sajnos nem tudta, hogy Csífen melyik szobába lakik, és ezért kénytelen volt sorra benyitni az egyetlen kék lámpással megvilágított folyosó valamennyi szobájába. Óvatosan suhadt egyik ajtótól a másikig, lábúj hegyen járt, még a lélegzetét is visszafojtotta, és körülbelül úgy festett, mint valami átmenet a nyugalmat sehogyan sem találó lélek és egy kisi ilyet tolvaj között. Egy óriás termető néger londiner szobájába nyitott be először. A néger úgy aludt, mint egy medve, és úgy horkolt, mint egy gőzfűrész. Teobád visszahúzódott, és lassan betette az ajtót. A következő szobában senkit sem talált. Néhány női fejhérnemőt látott szétdobálva, és megnyugodva húzódott vissza, abban a tudatban, hogy ez nem csífen szobája, hanem valamelyik szobalányé, aki e pillanatban más út van, mint ahol lenni illene. A harmadik szobába komor, szigorú arccal aludt egy szakállasinos. Noha teobád úgy járt, mint egy szellem, ez mégis felébredt és sértődöttem pillantott a betülakodóra, akit megvilágított az ablakon keresztül besütő holdfénye. – Ó, hajt valamit? – kérdezte fedő hangon. – Semmi, semmi. Bocsánat, kolléga úr, én teobád vagyok, Ször Sessiel Badwin Eltévedtem. – E tény ellen két kifogásunk van – mondta a szakállas. Először is nem vagyok önnek kollégája, mert ön, mint említette, inas. Én pedig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Don Jose de Parugéa, i Diego Díaz de Riviera, pápai gróf és máltai lovak komornyikjának mondhatom magam. A második kifogásom viszont az, ha ön eltévedt, akkor forduljon valami rendőrhöz és kérjen tőle felvilágosítást. De ne nyissom be az ilyesmit soha el nem tűrő előkelő gentlemanek szobájába. Szeretném, ha szavaimban nem találna sértő élt, de ki kell jelentenem, hogy nem óhajtom tovább a társaságát. Fogadja szerencse kívánataimat, felelte dühösen teobád, és engedje meg, hogy annak a vágyamnak adja kifejezést, mely szerint szívesen venném, ha létrával közelíteném meg önt a halottként. Ezzel kifelé indult. A szakálas komornyik aggódva utána szólt. Nem magyaráznál meg, hogy értette ez utóbbi gyanús jellegű megjegyzését? Fogalmam nincs róla, milyen emberekhez megy lét a halott kép. Olyanokhoz, akiket felakasztottak! Felelte Teobán, majd nyájas mosolja, néhány búcsúcsókot dobott Don, hozé de paruguay Diaz de Riviera komornyi felé, és felemelt fővel távozott. Nem is olyan könnyű feladatot vállaltam magamra, morogta mérgesen Teobád, mikor tovább súrant a folyosón. Most már némi kétkedéssel nyitott be a következő ajtunk. Itt azonban szerencséje volt. Azonnal felismerte csífent, aki még nem aludt, hanem az asztalnál ült, és egy teljesen szétszedett revolvert olajozott. – Jó estét! – mondta Teobád csendesen. – Ez nem érdekel? – felelte Csífen hangosan. – Mi kell? – egy kis jó modor. Azt máshogy keresse, viszont látásra. Ezzel ismét a munkája fölé hajolt. Kis idő múlva felpillantott, és rossz halló fejcsóválással vette tudomásul, hogy Teobárd még mindig a szobájában van. Ha jól emlékszem, elbúcsúztunk az előbb. Azt mondtam, hogy viszont látásra, ami körülbelül annyit jelent, hogy menjen a fenébe, hülye fráter, mert unom. De rossz szobája lehetett magának. Ki kérem magamnak? Nekem egyáltalán nem volt gyerekszobám. – Az látszik a tónusán. Nem vágnak isé barátságosabb arcot? – Miért? Mi magá fotográfus? – Na, akkor csinálja meg gyorsan a felvételt, aztán küldjön nekem két nagyított példányt, hogy bekeretezhessem. Helyes, adja meg a címét. Melyik fegyházba parancsolja? – Mi az, magá ismer engem? – kérdezte csífen aki úgy látszik valamilyen okból találva érezte magát. – Na, négy nem vagyok beszélgetős kedvembe. Mit akár? Teóbald barátságos mosolyjal közelebb lépett, és a kezét nyújtotta. – Én teobád vagyok, Sir Cecil Baldwin Inasa. Szeretném tudni, hogy kit tisztelhetek. – Miért kérdi ezt pont tőlem? Tisztelheti a gazdáját, a nagymamáját, esetleg a felesége ő nagyságát, ha ilyen? Nem érzem magám feljúgósítva arra, hogy ebbe beleszólják. Féreértett, én a maga neve iránt érdeklődtem. Van magának árul fogalma, hogy hány ember érdeklődött már az én nevem iránt? Majd pont magának fogom megmondani. De ha mindenáron szólítani akár valahogy, aminek egyébként semmi értelmét nem látom, akkor hívjon Mr. Chief fennek. Momentán ezt a nevet használom. Viszontlátásra! Maga elmegy? kérdezte meglepődve Teobát. Szó, szóval sincs róla, maga nem marad itt. Nem emlékszem rá, hogy ilyen ígéretet tettem volna. Mit gondol, csak azért jöttem ide be, hogy bemutatkozzunk egymásnak? Őszintén szólva, nagyon hidegen hágy, hogy miért jött ide. A lényegbe itt csak az, hogy miért távozik. Azért távozik, mert ellenkező esetben szájbárugom, ezt már nagyon dühösen mondta. Látszott rajta, hogy egész komolyan gondolja, amit mond. És Teobáth határozottan örült, hogy az asztalon lévő revolver több darabba van-e pillanatban. Csak az ide, sankályba utazó hajón tartózkodó svéd filmstár komornájához beszélt olyan főzőmosolyjal, ahogy most Csífenre nézett. Ide hallgassunk, kedves Csífen! Mr. Csifen! javította ki a kínai inas méltóság teljesen. – Nem tesz semmit, erről le lehet szokni. Nem is ez a lényeg. Azt akarom mondani, hogy álmatlanságban szenvedek. – Hármadik emelet 318. felelte a kínai. – Mit jelent ez? – kérdezte meglepődve Teobát. – Ott lakik Mr. O. T. Warwick, az államkor szérumának feltalálója. Keresse fel, valószínűleg fog magának valami tanácsot adni. Ő ugyan a maga betegségével, homlok egyenest ellenkező betegségeket gyógyít, tehát azokat, akik túlságosan alószékonyak. De biztosan tudja a fordítottját is. Hogyne? felelte Teóban. Majd beoltva vagy két-három cecelédját. Hát az mi a fene? <gül> Ez se tudja kis kínai. Tudva levőleg a cecelégy az a rovar, amelynek csípése az álomkort okozza. Ez gyógyítja a maga által jelzett professzor. Ha tehát olyan ember kerül eléje, aki nem tud aludni, az beoltja az álomkort előidéző rovarral. Csak így magyarázhatom meg a dolgot, ha hozzáutasít. Helyes, voltássá be magát, sérül se el, viszont látásra. Hová megy? Én még mindig sehová. Nem győzöm elé hihámsúlyozni, hogy magától búcsúzom állandóan akkor itt valami tévedés van, mert én még mindig nem megyek. Azért említettem, hogy álmatlanságba szenvedek. Ilyenkor éjszaka, aztán halára unom magam, és kénytelen vagyok felkeresni egy nyájas embert, akivel elbeszélgethetek egy-két órát. Szerintem ennek semmi akadálya. Szóval hajlandó velem beszélgetni? Azt nem, de nem gördítek akadályt annak útjába, hogy megkeresse a szóban forgó nyájas embert. Ez ugyanis nem én vagyok. Nézzen mogorva arcomra, és azonnal meg fogja állapítani magá is. Hát, mogorvának elég mogorva, sőt, marcsona is. Nagyon marcona vagyok. Fájdalom, mégis kénytelen elviselni a társaságomat még rövid ideig. Megvalom őszintén, nem ide jöttem először. Csak a végszükségben határoztam el magam, hogy magával konzerváljak. Több szobába benyitottam-e folyosom, de mindenütt haszna vehetetlen embereket találta. Az egyikben egy néger kolléga úgy alszik, hogy a Greenwichi Meteorológiai Intézet viharrelzője állandóan három fok eltérést mutat a horkolásától. A másikba egy szakálasmoki fogadott, aki azt hiszi magáról, hogy úgy fest, mintha valami meghatalmazott miniszter volna, pedig megszólalásig hasonlít egy nyugdíjazott állami ítélet hajtóhoz. Az illető igen feddő hangon beszélt velem, és lenéz engem, mert inas vagyok. Ő pedig, mint közölte, Don José de Paragíe, Diego, Díaz de Riviera, pápai gróf és máltai lovakkomornyikra. Csífen lassan felemelkedett a székről, és furcsa mosolyjal mondta. – Mondja, magá tévedésből született veszett Gondolja, hogy érdekel ez engem? Teobált elérkezettnek látta az időt, hogy erélyesebb eszközökhöz nyúljon, és a tárgyra térjem. Ide hallgasson, Csífen. Mister Chiefen. Mr. Mr. a vakapád. Volt már maga egyszerűen minden név nélkül közönséges szám is. Olyan, hogy mondjuk 3528. Hát 3528 sohasem voltam. A maximális szám, amit elértem, 989 volt a szink-szinkben. Dehogy? Az ördög szigetén lényeges ez? Cseppet sem. Csak azt akartam vele mondani, hogy felesleges olyan sokat törődni a megszólítással. És felhívom a figyelmét, ahogy így megnéz engem. Kisényezlet alakom és leesett válaim ellenére a ma híres Teobál rock vagyok, akit 15 évvel ezelőtt mint könnyű súlyú bok sempion tiszteltek sportkörökbe. Csak nem akár megijeszteni? mondta furcsa mosolyja a csífen, és előhúzott valahonnan egy igen hosszú kést. Mert ha így volna, közölhetem magával, hogy én az a csífen vagyok, akit mint igen megbízható bérkéselőt ismertek nem is oly sok idővel ezelőtt alvilági körökben. Teobát bólintott. Az első pillanattól kezdve tudta, hogy nem bánhat el könnyen csífennel. Ez olyan fickó, akivel verekedni kell és azt is tudta, hogy akármilyen jól boxzol, ezzel a fráterrel nehéz dolga lesz. Mert ez nem a rendes alvilági verekedő, aki ismeri a játékszabályokat és tiszteletbe is tartja őket. Ez foggal és körömmel harcol, és minden lehető alkalmat felhasznál. Éppen ezért csak úgy lehet fölébe kerekedni, ha az ember meglepi. Mondott tehát még néhány udvari a szót, de az utolsó mondatot még be se fejezte, mikor hirtelen előrelépett, nagy erővel csukló rúgta csífent, hogy a kés messzére lepült a kezéből, aztán gyorsan várta kétszer, hogy felrepett ajkából elerett a vér, utána igen erősen gyomron várta, és mikor a kínai szédülve és a fájdalomtól összezsugarodva a székre roskat, meg gyorsan fejbe is csapta néhány plétányérral. Csífen meglepetése hamarabb búnt el, mint rosszul léte. Ne vagy, ügy! És még magán mondta nekem, hogy ordinári ember vagyok? – Megbántottam? – kérdezte Teóban. – Hát, ami azt illeti, elég közvetlen volt, de semmi báj. Azt hittem, hogy csak ugyan valami szószátyár inás. Az ilyeneket nem szeretem. Tudja, ez természet dolgá. – Készséggel elismerem. Csak azért látszottam szószátyárnak, mert annak akartam látszani. Az ilyesmi nálam mindig előre megfondolt szándékkal történik. Most már megvallhatom, hogy azért beszéltem annyi bolondságot, mert gyanútlannal akartam tenni. Nem akartam felkelteni az érdeklődését magam iránt. Ez sikerült? Megmondaná, miben lehetek szolgálatára? Jé, hát maga ilyen udvarias is tud lenni. Ha, muszáj. Minek köszönhetem a szerencsét? A ah, ráérek. Ide, hallgass, papa. Hogy került egy halott az ágyamba? Tudod, csak azért kérdem, mert érdekel. Csifenvállat volt. Honnan tudhatnám én ezt? Onnan, hogy te is ismered a halottat. Itt valami tévedés lesz? Nem tartok ismerettséget halottakkal? De élőkkel igen, akiket aztán megölsz. Például, ugyebár velem most némi nézeteltérésed van, és gondolom megkönnyebbülne a szíved, ha alkalomattán megölhetnél. Ez még bekövetkezhet. Ott leszek én is, barátságos idegen. Tehát, hogy került a halott az ágyamba? Köszönöm jól. Kérdez valami könnyebbet. Igazán nem tehetek róla, hogy átra járnak hozzád a halották? Teobát felsóhajtott. Hát, sajnálom, csifend, de vagyok most ismét becsületesen sérteni téged. Villám kirúgta alul a széket, és mikor a kínai a földre zuhant, egy másik székkel néhányször fejbe vágtak oldalba rúgta, és a kezére lépett. Közben ügyesen elkerülte azt az előbbi rövidebb, de széles pengéjükést, melyet a vadul védekező csífen varázslatos ügyességgel kerített elő valahonnan, és feléje vágott. Most már nagyon elgyengült, lihegve feküdt a földön, vérzett az óra, és bedagott az egyik szeme. Teobád ismét felemelte a széket, de csífen fáradtan intett a kezével. Ezt most hágydábbá talán még rákerül egyszer a sor, hogy letöfjelek hátulról? Módjával tetves idegen. Azt még meg is kell érni jó egészségbe. Most azonban légy szíves közöld velem, hogy miért állítottad meg mozdulatomat, melyel P.P. -e akartam verni a nyaksigójádat? Vagy talán eljött a vallomások órája? Eljött. Áhálottát én helyeztem el az ágyadban. Na látod, tudsz te, ha akarsz és most légy szíves, közöld velem azt is, hogyan jutottál a holttesthez, De felkérlek, semmi esetre sem mond azt, hogy a liftaknába találtad, miközben havasi gyopárt és négy levelű lóherét kerestél. Halottakat nem talál ilyen könnyen az ember. Hm, várj egy pillanatig, látom, hogy hazudni akarsz ismét, és hogy ezt elkerüljük, most septébe fejbe vágnak néhányszor. Ügyesen ellépett a közelből, mert csífen gyors mozdulattal a bokája után nyúlt, és már is lecsapott a székkel. – Na, rendben van, – suttogta a kínai. – Most már hágyjuk ezt abba. Ha becsuknak még mindig jobb, mintha vers. Az előbbi túl lehet élni, de az utóbbi ritkán. Kúcsút, én öltem meg. – Na látod, tudtam én mindjárt, hogy csak neked lehetnek ilyen bohókás ötleteid. Miután megtörtél érveim súlya alatt, szépen elmondathatnám veled azt is, hogy miért tetted. De nem mondhatom el, mert semmi közöm hozzá. Bővebbet majd a rendőrségen. Igaz, kiskomám. Inkább azt mondd meg, hogy miért tetted az ágyamba. Micsoda kérdés? Az ember nem hagyhat csak úgy szána holt testeket? Fogalmam sem volt róla, hogy az a te Egyébként hát tudtam volna még akkor is oda mert nem sejtettem, hogy képtelenül ellenszembes és ványat külsőd így kemény modort akár. Őszintén szólva, rengeteg bajom volt ezzel a holttesttel. Először bevittem egy üresen álló szobába a második emeleten, amelynek áltája előtt intéztem el Fúcsút, aki régi ellenségem volt, és sok borsót tört az orrom alá. Gondoltam, beteszem a szekrénybe, és aztán majd töprengenek rajta, hogy került oda, ha megtalálják. A szekrényben egy szőnyeg bűngyűleget találtam, és ez kapóra jött. Helyesnek tátoltam, ha becsavarom. Így később találják meg. Legnagyobb meglepetésemre egy ismerős csontvázat találtam a szőnyek göngyölekben. Egy pillanat. Hogy érted azt, hogy ismerős csontvázat? Hol ismerkedtél meg vele? A ricben, öt órai téján. Micsoda hülye kérdés ez? És egyáltalán miért fontos? De csak kritizáld a kérdéseimet. Felej egyszerűen és habozás nélkül. Mert ha eddig félrevezetett volna különleges udvariasságom és tapintatom, közölhetem veled, hogy rendkívül ingerlékeny ember vagyok, és olykor gonomba is tudok lenni. Igazán? Ez meglep? Hát ha olyan fontosnak tartod ezt a szerintem teljesen mellékes körülményt, akkor megmondhatom, hogy a hajón, melyen Sankhájba jöttünk gazdámmal, Mr. Amateusszal bementünk egy fülkébe, amely, mint kiderült, a te gazdát fülkéjével volt azonos. Gazdám ugyanis egy eltűnt tervázott keres, ott ismerkedtem meg a csontvázzal. Mégpedig olyan módon, hogy egy váratlan mozdulatnál Mr. Amateusz nyakába esett. Hmm, igen, igen, felelte Teóbalt szórakozottan. Ennek a csontváznak vannak ilyen váratlan ötetei. Folytasd. Nos, a csontvázat ott találtam a szőnyegbe burkolva. Kiemeltem onnan és helyére tettem a holttestet. Mivel pedig csontvázat sem hagyhattam ott, hiszen akkor azonnal kiderült volna a csere, kénytelen voltam átvinni a gazdám szobájába. Ide nem hozhattam, mert állandóan járkáltak a folyosón. Sajnos ez sem volt jó megoldás, mert ennek a csontváznak úgy látszik megrőzött szokása, hogy állandóan a gazdám nyakába essen. Ezt tette ismét. Kénytelen voltam tehát elvinni onnan. Ettől kezdve egészen zaváros lett a dolog, mert nem találtam a helyén a holttestet, amelyet biztosabb helyre akartam vinni. Kétségbe esve kerestem, míg megtaláltam végre egy idegen szobában, a pámlagon fekve és a szőnyekkel letakarva. Elhoztam onnan, és ismét gazdám szekrényébe rejtettem. Ott megtalálták, de sikerült elvinnem, és így került az ágyadba. Szerintem igazán nem olyan nagy dolog, és furcsálom, hogy ekkora fontosságot tulajdonítsz neki. Hát rendben van, csífen, azt hiszem, nincs több kérdésem. Akkor én most iged összekötözlek, amíg a szálló detektívjét értesíthetem. Ugye nem veszed rossz néven, hogy összekötözlek. Sőt, épp kérni ákátalek rá, felelte el pésen csífen. Miért a Teobád összekötözte még egy utolsó kísérletet, tett, hogy védekezzen? De Teobád a World box bajnok bajnoki periódusának arannapjaira emlékeztető és egy időben általános szóbeszéd képező jobb úgy orron vágtak, hogy hosszú időre elveszítette eszméletét. Ott hagyta a mozdulatlanságig megkötözött embert, és a gazdájához sietett. Szőr inasa belépte körlakcipőben, és hosszú hálóinkben a szoba közepén állt, és a haját tépte. – Ezt hagyja most abba inkább! mondta Teobárd, miután néhány pillanatig figyelte gazdája mozdulatait. – Higgy el nekem, úgyis elég hamar megkopaszodik. Egyébként milyen ügyben tombol ez uttal? – mondta kétségbe esett hangon szőszeszül. Képzelje, eltűnt a csontváz! Teobárd a homlokára csapott. Ah, – Hát persze, tiszta hülye vagyok. – Azt tudom. De önvallomásokra most nincs idő. Nem is tudom, hogyan jutott most eszébe ez a tény, amit egyébként nekem soha sem akart elhinni. – Ez most nem lényeges. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem megkérdezni csífen de folyton ahol testen járt az eszem, pedig ő cipelte ide-oda azt a csontvázat. – Micsoda? Hát maga tudja, hogy a csontváz eltűnt? – Hát persze, hogy tudom. – És hol van? Hát hiszen ez az, amit elfelejtettem megkérdezni. Maga hülye! Hát ez nem újdonság előttem. Hallhatta, hogy az előbb ugyanezt a kijelentést tettem magam is. Hanem várjom, azonnal megtudom, hogy hol van a csontváz. Addig, ha akar, kaphat tőlem helyette egy hullát. Ott van a szobámba, az ágyamba. Megbolondult maga. Miket beszél itt össze-vissza? Miért? Tulajdonképpen nem nagy különbség. Higye el nekem, hogy abból a hullából is rövidesen csontváz lesz. Magából is, mégpedig sokkal hamarabb, mint gondolja, ha nem takarodik tüstént és nem szerzi vissza a csontvázat. Már is rohanok? Soha sem látott szolgálatkészséggel elrohant. Nem akart liftet használni, tehát gyalogszaladt fel a lépcsőkön. Egyenesen berontott csífen szobájába. Felgyújtotta a villanyt, és közben sziszegett, mert az egyik feldöntött székbe erősen megütötte a lábát. Aztán meglepődve hátra tántorodott. Az erős villanyfénybe kisé hunyorogva nézte, hogy valóságos szakálat kísértetként felemelkedik az ágyból. Don José de Peregéa, Idiego Díaz de Riviera, Pápai Gróf és Máltai Lovak komornyikja. Felháborodva néz a betolakodóra, és csontos ujjával ellentmondás nem tőrően az ajtóra mutat. Ön szemtelen egyén! Vagy a tudomásul, hogy kívül tágasabb. Micsoda a az, hogy engem már egész éjjel zavarni fognak. Menjen, mert azonnal magához vágom mindkét papucsomat és a cipőhúzót. Minek használ maga a papucshoz cipőhúzót? Hebegte bizonytalanul Teobald, mert ebben az őrült helyzetben és ettől a fantasztikus meglepetéstől teljesen megzavarodott. Ekkor azonban egy sámfa repült el a feje mellett. Takarodjon! Egy pápai gróf és máltai lovak kamornyikját nem lehet állandóan inzultálni. Érti maga a piszok! Kérem, a sámfa nem is szerepelt az előbbi fenyegetései között. Ez orv támadás. De már iszkolt is kifelé, mert az öreg igen fenyegető mozdulatot tett, hogy kilép az ágyból. Gyorsan kiugrott az ajtón, elővette egy doboz gyufát, alaposan megnézte az ajtószámot. Megállapította, hogy itt nem lehet semmiféle tévedés. Kétséget kizáróan ebbe a szobába, és csak is ebben a szobába hagyta tíz perccel ezelőtt csífent a gyilkost, és így érthető, hogy ugyanezt tette, amit Ször szeszültett hasonló ügyben, de változott minőségben és talpik hálóinkben az előbb. A haját tépte.